Той розлетівся на друзки. Під гарячу шоколадну ручку потрапили кришталевий келих, з вечора залишений на столі, попільниця з недопалками, порожня пляшка. Хай їм усім гикавка, клятим британцям, зарозумілі козли, расисти. Нехай поглянуть на своїх красунь, схожих на коняк не люблять мене. То я кашляла на їхню любов, все гімно. Казали тато, тільки бджоли, вещь. Слухавка постраждала через те, що нею послужливий приятель зазнайомив похмільну королеву подіуму зі щойно оприлюдненими підсумками опитування жителів Британії про їхнє вподобання та антипатії. Щоби дух не пах, приблизно так висловилися британці щодо Супернаомі, бо вона хуліганка, майстер побутової бійки, наркоманка. Ще й брехуха. Казала, що до клініки анонімних алкашів потрапила не через передозняк, а через алергію на пеницилін. Краще б мала алергію на дурощі. Чорна пантера нічого не намацала, аби ще пошбурити. Запалила косячка, жадібно вдихнула пахучу травку. Це ж треба. Знайшли найгіршу в світі. Та хто їм вірить? цим засратим соціологам. Всі продані куплені. Схопила іншу білу. Слухай, а хто там зі мною ще в тому довбаному списку? Ну, ха-ха, ги-ги. І вона теж. Як кажуть в знаковому польському анекдоті, компанія не вілька, але бардзо пожондна. Пан міліціянт... Пан Крайовий Говнюх і ще дві курви. Маєш моє прощення за гарні новини?» Гумор різко злетів у гору. Друге і третє місця у тому рейтингу англійського громадського несприйняття посіли син королеви принц Едвард зі своєю жіночкою Софі. На п'ятому опинилося прем'єрське подружжя Блерів. До мінус десятки втрапила і дівчинка-перчинка Вікторія Бекхем. Ну, це зрозуміло. Для суперфорварда англійської футбольної збірної могло б знайтися щось пристойніше, ніж такий галантух кісток. За це терміново треба було випити. Доки пасер биця Британії, засмагла китаянка Наомі Кембелл, шизом орлом шаряла під хмарами на крилах віскі, Олюблениця нації Єлизавета II, як і все останні півстоліття, впевнено кермувала своїм острівком в океані людства. Знову понеділок. Прокуратура знеремонтувалась, Так само сновигали з цебрами і фарбопультами веселі молодиці у закалених комбінезонах. Задушливо тхнули клеї і розчинники. Не рятували настіж відчинені вікна. В кабінеті полковника Криворучка скінчилася нарада. Наскрізь прокурена кімната плавала у синьому диму. «Кулик, залишіться і ти, Стаса!» Криворучку сьогодні слів не добирав. Щось сталося на горі, де Вареник потрапив під роздачу, яку тепер ділив на всіх. Колектив наразі не знав уже, на яку ногу ступити. І покинути кабінет нікого припрошувати не довелося. «Що ви сьогодні балькутали з приводу ліцейської справи?» Вареник втупився у кулик. «Плавили, як муха в окропі. Я нічого не зрозумів. Є токсикологія, нема токсикології. Додіть калису говчені штучки. Потрібне точне виконання вказівок». Спробую висловитися більш ясніше. Просто ясніше. Що? Українською говорять або ясніше, або більш ясно. Не крутіть мені геніталії з вашою українською, похлинувся криворучко. Нагорі рахують передати цю справу. Треба казати, нагорі вважають за потрібне. Або на горі хочуть. Присадкуватий опецьок зачервонівся, вилупив на кулик баньки. "Якщо ви зараз не вибачитеся за свій тон", сказала слідча кулик.